I arribem a la fi a divendres, preludi del cap de setmana i també al principi d'un nou mes, el mes d'abril. Prepareu-vos per passar un cap de setmana ple d'activitats que podreu gaudir gairebé sense sortir de casa perquè els nostres barris es realitzen actes com, per exemple, la celebració dels 25 anys de la Coral de la Trinitat Vella, l'inici dels actes de la Festa de la Filosofia, la ballada de sardanes dels nostres amics del foment sardanista andreueng, contes i agendes, històries, country, exposicions de fotografies i molt més... Amb aquestes ganes de passar-nos ho bé i gaudir del cap de setmana, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs també amb Raquel Martínez, que tenim a les Vies de So, amb Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Hola, bon dia. I amb Ana Presa, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el que podem fer és, com ja sabeu, Tot un Poble, que és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars el dia d'avui. Anem directament a titulars... Sembla que tenim alguna dificultat tècnica, per ah, eh, intentarem resoldràl el més aviat possible. Ara sí, anem a titular. I comencem parlant, tal i com us deien, de la Coral de la Trinitat Bella que celebra els seus 25 anys. Una cinquantena de cantaires, la majoria jubilats, formen part de la Coral Trinitat Vella. L'associació agrupa veïns, però també hi ha persones procedents d'altres barris, així com de les Rodalies. Aquest any es commemora el 25è aniversari de la Coral, i com no podria ser d'una altra manera, ho celebraran cantant. Aquest diumenge, no us oblideu, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de la Santíssima Trinitat. I avui com comença la Festa de la Filosofia als barris de Sant Andreu. Els equipaments de Sant Andreu treballen en xarxa i ens volen fer reflexionar en aquest any internacional de la joventut, al voltant de les expressions de la cultura urbana. Amb tot d'exposicions en, el en els diferents centres cívics i equipaments culturals, al voltant del grafit, l'esquate, el hip-hop, el breakdance, dance és a dir, formes i maneres diferents que els joves tenen d'expressar-se. A partir d'avui i fins al dia 9 podreu visitar les següents exposicions. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard 34, el món de l'esquate i el beat-boying, breakdance. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Forada de 36 el món dels espais, grafit. El Centre Cultural Camp Fabra, del carrer Segre 2432, 32 l'art urbà vist com un còmic. Al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, 116, skate, breakdance, hip-hop, grafit, diferents expressions d'art urbà, imatges del Trinijam, 2010. Al casal de barri, Congrés Indians, al carrer Manigua, 2535, street dance, popping, les noves danses dins l'art urbà. I finalment, al centre cívic, Baró de Viver, al passeig Santa Coloma, 110, algunes, art, algunes expressions d'art urbà. En el marc de totes aquestes exposicions, el dia 9 d'abril tindrà lloc el festival Buen Pas Jam, a la Llosa del Bon Pastor, el projecte que l'any passat va revolucionar el barri de la Trinitat Vella arriba al Bon Pastor. Molt bé, i continuem amb el nostre repàs de notícies i parlem ara mateix d'un museu que explicarà la història del subministrament d'aigua a la ciutat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 per l'equipament, Frederica Montseny. Doncs aquesta remodelació, tant interior com exterior, s'ha portat a terme mitjançant un taller ocupacional de Barcelona Activa, sufragat en fons del Pla de Barris de la Trinitat Vella. L'operació també inclòs la millora dels accessos a l'edifici fins ara molt eficients. I ara passem a una altra informació, i és que ja continuen les restriccions de trànsit i, i, i continuaran durant tres mesos al carril Bau. A causa de les obres de construcció del carril Bau per a vehicles d'alta ocupació, al tram de la C-58 entre Cerdanyola i l'entrada a Barcelona, hi haurà restric restriccions de trànsit fins al mes de juny a la mateixa autopista i a la N-150. A les 158, en sentit Sant Andreu, des d'aquesta matinada, s'ha tancat el ramal de la sortida 4 per accedir a Ripollet i Montcada, i, per tant, s'ha senyalitzat el ramal de Cerdanyola Sud com a nova via d'accés. A l'N150, en sentit Sabadell, a finals d'abril es tancarà la sortida de Ripollet i Montcada i s'habilitarà un itinerari alternatiu. Els talls de trànsit permetran la construcció d'un mur al carril d'incorporació a l'autopista en sentit Barcelona. Parlem ara, novament, de l'estació de la Sagrera, que donarà un nou impuls econòmic a la ciutat. No serà fins d'aquí a com mínim cinc anys, però la posada en marxa de l'estació de la Sagrera portarà a Barcelona noves possibilitats de desenvolupament econòmic. El professor Joan Trujent ha presentat un estudi que ho avala i que no descarta que l'àrea de la Sagrera esdevingui un nou 22 arroba.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 Ara parlem dels veïns de naves que salven la plaça de la Guineu als jutjats. Una fom, vuit petits bancs de fusta en realitat cadires per allò de l'urbanisme preventiu, i una dotzena d'arbres del lloc més frondosos dels que costen de trobar a la meròpolis fan més de dos anys que estan captius darrere de dos murs de ciment que impedeixen l'accés a l'ar forçosament deserta, plaça de la Guineu un espai consolidat com a plaça d'ús veïnal al barri de Navas des de fa més de 25 anys, i que l'Ajuntament de Barcelona va cedir el 2007 a una empresa privada per construir-hi pisos després d'una permuta per uns terrenys a Fabra i Coats. Després d'una intensa i costosa lluita veïnal, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat raons veïns i ha anul·lat el planejament urbanístic que acabava amb la plaça, que considera arbitrari. Molt bé, i continuem amb d'altres informacions. Parlem dels bitllets del transport públic que a partir d'avui, això sí, que és important que us ho anoteu, costen des d'avui un 5% menys. Amb aquest descompte anunciat pel govern espanyol, es pretén promoure l'ús del transport públic i reduir el consum de petroli. Així doncs, la targeta T10, d'una zona del servei tarifari integrat de l'àrea de Barcelona, la més utilitzada, passa de 8,25 euros a 7,25 85 euros. La té més, de 51 a 48 amb 45 euros. La T 50 30, de 30 dies, de 33,5 amb 31,85 euros. I la té familiar, eh, 7030 de 40, 48 amb 40 euros a 46 euros. Val dir, però, que el descompte ha arribat amb un mes de retard a Catalunya perquè la Generalitat no s'ha decidit aplicar-lo fins que el govern central s'ha compromès a assumir-ne el cost. La Generalitat i l'Estat es van a enfrontar por la rebaixa del 5% del preu de los billetes de rodalías y regionales, que va a anunciar el darrer 25 de febrero el Consejo de ministras tot y que la determinación de las tarifas de serveis ferroviaris forma parte de las competencias que tiene la Generalitat. La Autoridad del Transport Metropolitano, que es el que es el encarregado de fixar los preos per delegación de la Generalitat, va anunciar que no pensaba aplicar la decisión del Gobierno del Estado, ya que representaría un cost de 26 millones de euros anuales y forzaría la rebaixa de todos los billets que, del sistema tarifario integrado al área metropolitana de Barcelona, que permiten hacer trasbord entre rodalías y la resta de transport como el metro, los ferrocarriles, los autobusos y el tranvía. Per compensar aquest dèficit, el Ministeri de Foment i la Generalitat van acordar finalment que l'Estat transferirà a Catalunya 6,75 milions per compensar els descomptes del 5% durant els 3 mesos de vigència de l'acord. Doncs si no es prorroga aquest acord, els descomptes s'aplicaran fins al 30 de juny. I anem ara a conèixer una altra informació que tenim pendent per oferir-vos, com és la que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar organitza un debat electoral per aquest dissabte, és a dir, per demà. Demà dissabte, a dos quarts de set de la tarda, i a l'Auditori de Can Fabra, hi haurà un debat electoral organitzat per l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, amb totes les formacions polítiques, amb representació a l'Ajuntament de Barcelona. L'acte serà moderat per David Vidal, veí del barri, col·laborador puntual de la revista Sant Andreu de Cap Peus i professor de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el cartell hi consta l'assistència de Jordi Portabella per part d'Esquerra Republicana i en realitat serà Esther Capella la persona que assistirà i en nom d'Unitat per Barcelona que agrupa Esquerra Republicana, Reagrupament i Democràcia Catalana. Doncs última notícia ja per cloure el nostre bloc d'informacions. Parlem ara dels patis de Sant Andreu que es fan amb la cultura popular catalana. Cada dissabte d'abril, les escoles Baró de Viver i Pompeu Fabra han organitzat tot un seguit d'actes per acostar la cultura popular catalana amb, amb activitats obertes a tothom. L'escola Baró de Viver, de 11 a 13 del migdia, al carrer Tucumán número 1, contes de bastons, contacontes, Taller Ibai de Bastons y la participación especial de la Riu Barra Barota, la Cuca Fera de la Escuela Baró de Viver. Organiza Lampa y la Escuela Baró de Viver, i la bastonera de Sant Andreu. I l'escola Pompeu Fabra, de dos quarts de 5 a dos quarts de 7 de la tarda. L'escola Pompeu Fabra està al carrer Olesa número 19. Hi haurà castells de contes, és a dir, contacontes, compte taller i exhibició de castells i taller i vall de sardanes. I també es comptarà amb la participació especial del drac de l'escola de Pompeu Fabra i el Quico, el capgros de l'escola Congrés Indians organitza l'AMPA i l'escola Pompeu Fabra, la Fa Escola Congrés Indians, la Colla Castellera Jove de Barcelona i el Casal del Barri. Doncs senyores, senyors, que avui estem a divendres, que ens ho volem passar d'allò més bé aquest cap de setmana i per fer-ho, doncs, què us sembla si després d'aquesta petita pausa doncs, anem a conèixer què és el que es fa als diferents barris de Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Mm. He vist una llum que t'envolta, però no la veus. La música sona, és la música dels estels. Amunt, amunt, llevatge ja i observo. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tal i com us dèiem, en fer aquesta petita pausa, abans de fer aquesta petita pausa, doncs el que volem fer ara mateix és parlar d'una exposició que es realitza a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, i és aquesta, mh, aquesta exposició dels 25 anys de Màquina Baja. I per parlar-ne tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic a la Gemma Domingo, que és directora precisament d'aquesta biblioteca. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, amb motiu de què eh, doncs, realitzar aquesta exposició de 25 anys de Màquina Baja aquí a, a la biblioteca. Bé, a veure, com molta gent potser sabrà aquesta biblioteca, per part ser biblioteca pública, Té un fons molt important de còmics, té al voltant de 25.000 25 còmics que la gent pot endur-se en préstec. Llavors, el nostre objectiu, a part de tenir tot aquest, tot aquest, tota aquesta col·lecció, doncs, és organitzar activitats al voltant del còmic. Uh -huh. Aquesta exposició ens anava molt bé perquè realment aquest any se celebren els 25 anys d'aquest personatge que tots coneixereu uh -huh. i... Va ser una molt bona oportunitat per exposar originals des del la, el primer original que es va publicar el jueves sí. fins a bueno, una selecció de, de, de tires còmiques que realment doncs, fan, fan molt riure. És una exposició que jo us la recomano. Eh? Uh -huh. ja, què, és el, què és el que podem trobar quan entrem a l'exposició? A veure, és un conjunt d'originals, de tires còmiques, que van per parelles, més o menys. Uh -huh. Llavors, doncs, pots veure des dels inicis del Màquina Baja, de quan es va començar a publicar a la revista El Jueves, que va ser exactament l'any 1986, uh -huh. fins que es va deixar de publicar, eh, que va coincidir amb la mort de l'Ibar, del, uh -huh. del seu autor, l'any 93. Llavors que la Màquina Baja, no sé si el recordareu, va ser un personatge molt significatiu de l'època perquè reflectia com l'altra Barcelona no? era, era just, estàvem vivint doncs, la Barcelona que tot just aquell mateix any, l'any 86 es feia el referèndum per entrar a la OTAN va començar oh. a funcionar la comunitat europea precisament es va presentar la candidatura de Barcelona a 92 de les Olimpíades llavors clar, es plantejava Barcelona com la gran ciutat moderna cosmopolita i el Maquina Baja era un personatge que reflectia la cara B doncs no? uh -huh. tots aquests, bueno, el maqui, l'último chorizo, uh -huh. i tots els seus amigotes que reflectien doncs, una cara de la societat que no, no, no es volia fer gaire pública en aquella època, i precisament amb un llenguatge molt punyent i amb unes il·lustracions molt realistes podies veure realment què és que s'estava movent darrere de tota aquesta campanya de d'imatge que s'estava succeint no, a Barcelona d'aquell moment. Uh -huh. O sigui que podem dir que és un reflex o un personatge afegit al que era la, doncs, la Barcelona del 86, no? Exacte, la Barcelona del 86, tots aquells personatges que reflectien les misèries humanes, era, era, eren unes historietes molt sarcàstiques i, i vaja, amb una violència molt colpidora, eh? Llavors, també, que estava escrit en un llenguatge molt popular, mm. que arribava molt a la gent del carrer. Clar. A més, es, es, es feia de manera amb humor i això doncs, també ens doncs, atrau força, no? Sí, sí, sí. vaja, no, no sé si recordeu els que ja tenim una edat, no? És que som mm. trent, trentanyeros cap amunt, vaja. Sí. Eh, va ser un personatge molt popular que fins i tot es, van, es va rodar una sèrie de televisió de TV3 i van rodar pel·lícules. Sí. No sé si recordeu el, el, el Pajares, mm. era el Màquina Baja, després també ho va ser el Pepe Rubianes... Uh -huh. va ser el millor Màquina Baja, i fins i tot el Ferran Ranyer, també. Eh? Uh -huh. I, bueno, I en aquella època va ser com un boom, com un, el boom de la historieta. En aquella època tampoc el, el còmic, no és com ara, no? Que el, el còmic està adquirint doncs, una, una qualitat i, i, i està pujant molt de seguidors. En aquella època tot el tema del jueves i els còmics, uh -huh. les historietes, era com un... estava molt dirigit a la, a, a la gent del carrer ara el públic és molt més majoritari. Uh -huh. O sigui que el, el que es refleteix són també les misèries humanes. Sí, sí, sí exacte, exacte. Sí, uh -huh. sí. Però ha manera sarcàstica i realment val la pena tornar a recordar, perquè la biblioteca també, la mateixa, expositor, la mateixa exposició, a part uh -huh. dels originals que podeu veure, també hi ha una selecció d'alguns de, de números dels jueves uh -huh. que van ser bastant significatius, que són... Bueno, és, estan excesos de la mateixa col·lecció especialista de la biblioteca que també podeu consultar al llarg de l'any i els hem posat allà perquè tothom els pugui veure uh -huh. Molt bé uh, Fins quan tenim l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta exposició? Fins al 8 d'abril eh? Us sí. queda una setmana, uh -huh. eh? Sí, en una setmana, doncs, que la gent s'apropi a la biblioteca per gaudir d'aquesta exposició dels 25 anys de màquina baja que la veritat és que val la pena Sí, exacte, uh -huh. com també és important eh, a l'hora d'accedir eh, a, doncs, a, a la biblioteca doncs, que hi hagi la gent que sap que passa per allà doncs, que, eh, que vegi el que és la mostra de còmics, no? Sí, sí, exacte. Si us acomanem, si sou lectors de còmic, us apropeu a la primera planta de la biblioteca que trobareu tota la col·lecció que anem ampliant any rere any amb les últimes novetats. I ara precisament que s'acosta al Saló del Còmic, que és d'aquí 15 dies val la pena durar niu l'allada i poder veure la, els còmics que precisament que estan nominats en, el, en alguna de les categories que otorga el Saló del Còmic uh -huh. Molt bé, doncs Emma Domingo, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, res, uh, dir que aquesta exposició és total, totalment gratuïta que poden passar-se per la biblioteca i doncs, mirar tota tot aquesta exposició que teniu muntat Molt bé, d'acord, doncs moltíssimes gràcies A vosaltres, ah, bon adéu doncs hem de dir que aquesta exposició eh, avui podreu gaudir de 10 del matí a 9 de la nit, demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i diumenge també teniu la possibilitat de gaudir d'aquesta exposició a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de 11 del matí a 2 del migdia. I tal i com ens deia la directora d'aquesta biblioteca, la Gemma Domingo, doncs, evidentment, aquesta exposició és totalment gratuïta. I ara el que farem serà una nova pausa perquè el que farem tot seguit és conèixer d'altres activitats que també podeu realitzar aquest cap de setmana.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 dos un cop més sota els estels. A la platja estan cantant a avaneres i bufa el ventet que mou les palmeres quan torno a sentir la cançó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 Ti una emoció que dulce locura hasta que les nus cobrieron el cielo I ahora que ja se fueron las dus No pu olvidar No és Ya no quiero escuchar en Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Us recordem que tenim dues vies de contacte. Una és al telèfon, el meu 6454 i l'altra és al nostre mail, que és informatius arroba rtv Molt bé, i tenim a l'altra banda del fil telefònic en David Marín, que és un dels responsables de la nau Ivanov de la Fundació Sagrera. Hola, molt Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis què és el que teniu preparat per aquest cap de setmana, perquè la veritat és que hem començat a repassar i només ens sortien nau i banoff, nau i banoff. <ríe> o sigui, aquest cap de setmana teniu molt ple, em sembla. Doncs sí, és que aquest mes d'abril tot està curtet, perquè només són tres o quatre setmanes, o doncs una setmana s'altava al mig, tenim una primera quinzena molt, molt intensa, no? Uh -huh. I, i aquesta setmana doncs, tenim teatre, tenim concerts, tenim exposicions, eh... bueno, ahir vam iniciar tot un cicle de, de sopars tertúlies amb, el, amb els candidats de l'alcaldia de Barcelona, uh -huh. bueno, una miqueta multidisciplinar, no?, com diem sempre que, que som. Uh -huh. O sigui que ahir va, pass va passar per aquí el senyor alcalde? Sí, ahir va venir el senyor Oreu com a candidat al Partit Socialista i bueno, vam poder fer un, diguem, un, un sopar, així, per compartir una estona amb tots i després un col·loqui a una horeta més o menys, on la gent és convidat al, al sopar, doncs podíem fer-li preguntes pues, referents a la cultura referents a la ciutat, referents a la serrera també uh -huh. i bueno, va ser un col·loqui bastant, bastant bé, i amb aquí comencem aquest cicle, on dijous que ve ve a Xavier Trias, la setmana següent ve a Alberto Fernández al PP, i bueno, així cada setmana anem fent un candidat per saber en aquest equip ens presenten de càrrega a les properes eleccions A veure, què podem esperar doncs, a la gent de la Sagrera doncs, que ens puguin fer per nosaltres no? Correcte, és okay. la, aquesta transformació uh -huh. I també aquest cap de setmana tenim diferents exposicions no? Sí, uh, avui, uh, avui divendres inaugurem dues exposicions uh -huh. uh, una de, de fotografia bueno, com sabeu la, la nau avui, uh, a nivell de fotografia uh, intentem cada mes d'exposició, uh -huh. en col·laboració amb, amb un grup de fotografia d'aquí al barri de la Sarrera, i avui inaugurem una que es diu Rua d'Aro de, de la Maria Pérez Santa Fe una uh -huh. mica el que vol el que presenta ella amb la, seva, amb la seva obra és els colors i la vida que hi ha durant la Rua de Carnescautas de, de Platja d'Aro uh -huh. eh, bueno, aquesta festa que és molt important allà a Platja d'Aro, doncs, eh, com es viu i de transmetre a través de les fotos, doncs, aquesta... O sigui, deixar-te una mica per les festes que es fan per a la Costa Brava. Correcte. Sí, sí, sí, que doncs, només és allò d'anglesos i també. I després, per una altra banda, s'anima sí. una resident d'aquí de la Nau, la, la Silvia Hapkins, que té mm -hmm. un taller a la Nau, i també cada tres mesos, més o menys, fa una... una provada que es diu Encuentro, mm -hmm diferents artistes, en aquest cas més de 15 artistes, són, presenten diferents eh, tipus d'obres, de, no? des de fotografia, a escultura, bueno, una miqueta tot plegat, i aquí doncs, també es barregen aquests aquest més arquitectes, fotògrafs, escriptors, gent de la dansa, músics, bueno, és tota una barreja per això aquest nom d'Encuentros, no? uh -huh. perquè es barregen totes les disciplines a, a la mateixa exposició. Sí, seria una trobada entre diferents artistes. Orà, ja. Sí, és, això, no? és, és trobar aquell punt comú que en aquest cas són els llibres uh -huh. en eh, totes les disciplines de, de l'art i després també tenim diferents espectacles no? sí, bueno, això, seguint amb la nostra programació estable de, de teatre uh -huh. doncs, ahir vam, vam estrenar una obra que està fins diumenge en cartellera i es diu Cavalls Salvatges no m'arrancarien de si Uh -huh. i, bueno, una mica sí, la història d'un noi que, que viu amb sa germana i vol una mica canviar la vida i en el, el seu tarannà i en el seu vivències, no? Uh -huh. és molt recomanable. Doncs sí, la veritat és que... El dissabte inaugurem sí. també aquest mes d'abril com veieu estem inauguracions i estrenes uh -huh. inaugurem un cicle de, de col·loquis on cada espectacle que es presenta aquí a la nau durant un dia el director i la companyia fan un, un debat col·loqui amb el públic, no? On, quan uh s'ha -huh. acabada l'obra, doncs el públic pot saber què és el que el director volia transmetre amb, aquesta, amb aquest projecte. Uh -huh. I, una mica intercanviar experiències i que també el director, com gent, gent jove i gent que, que vol començar a tenir les primers passes en el món teatral, doncs vegi la reacció també al públic. És aquest espectacle musical que es diu Lubianca, no? No, a, a, a això de, de les col·loquies ho farem cada litzar-te amb totes les obres que tinguem de teatre en cartell. Bon, no. i per altra banda, el dissabte hi ha un concert eh, un concert de música amb barreja amb audiovisual uh -huh. de Lluvianca que és un grup de, de les Terres de Lleida i, i bueno, venen a Barcelona a presentar els seus disc uh -huh. i ho aquí a la nau i és un espectacle també així musical visual. Sí, una cosa és els silencis que parlen que sí. és el que ens deies ara i l'altra és aquest Lluvianca que comença precisament demà. Uh. Sí, Lluvianca és un concert d'un dia comença Sí. i hi ha obra teatre que és Cavalli Salvatges que va començar ahir i està fins diumenge molt bé, doncs esperem que gaudiu de força èxit en totes aquestes propostes que oferiu a, a la gent d'aquí dels nostres barris i que la veritat és que val la pena passar-se per la nau i vanoff per poder doncs, donar-se compte de, de com evoluciona el món, no també? Sí, bueno, sempre dient que intentem el màxim de, de veu a, a tota la, a la gent de la cultura perquè puguin presentar, no? I uh -huh. vull convidar-vos a tots a passar un dia per aquí i a veure les exposicions o teatre, consells que tinguem que segur que no els no deixaran indiferents uh -huh. Doncs aquest cavall salvatges no m'arrencarien d'ací a pintar força bé, eh? Sí, sí, sí, de veritat és que està molt bé és una companyia que està agafant molta força ara i que us recomanem que, que vingueu són preus molt econòmics 10-12 euros podem trobar entrades i Mm -hmm. A més, que són espectacles que tenen una durada de, de, entre una hora i una hora i mitja, amb la qual cosa doncs, val la pena de, de poder-ho aprofitar. Sí, pura, Molt bé. Doncs, David Marín, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres, per comptar sempre nosaltres. Això. I esperem doncs, que ens puguem trobar d'aquí uns dies eh, o sí, que puguem continuar parlant doncs, de tot l'art i totes aquestes exposicions que realitzeu des d'aquí a la nau. Bon Mol bé vinga bon, adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé doncs, nosaltres aquí continuem amb el nostre programa d'avui i ara eh, doncs, el que podríem fer és comentar-vos algunes de la, dels actes o algun de les activitats que hi ha previstes per aquests propers dies. Per exemple podem parlar del Foment Sardanista Andreueng, que us ofereix una nova ballada de sardanes. Aquest diumenge a les 12 del migdia, els nostres amics del Foment Sardanista Andreueng us oferirà una nova ballada de sardanes a la plaça de Can Fabra. Recordeu que podeu escoltar el programa de sardanes del Foment Sardanista Andreueng demà dissabte a les 9 del matí, en aquesta mateixa emissora. I ara parlem del Centre Cívic de la Trinitat Vella perquè també hi ha una exposició, una exposició de grafitis en aquest cas. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, us ofereix una exposició de grafitis, l'expressió urbana per excel·lència, perseguida, qüestionada i alhora admirada i innovadora. Això és a diferents espais del Centre Cívic i hi ha un taller que us podem proposar des d'aquí que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular i que es diu, hi havia una vegada, contes, rondalles i llegendes catalanes. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix avui de dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda un taller amb el nom, i hi havia una vegada, contes, rondalles i llegendes catalanes. Històries, contes, llegendes, un patrimoni, una expressió, una narració, però, pel damunt de tot, una diversió per compartir en família. Per una mainada, a partir de 4 anys, preus a confirmar i cal inscripció prèvia. Molt bé, i també podem parlar-vos del que feia un moment, doncs us comentàvem a la nau Ivanov, l'exposició de fotografies silències que parlen. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda, a 9 del vespre, l'exposició de fotografies silències que parlen. És una activitat gratuïta. Molt bé. I també podem gaudir al Centre Cívic del Bon Pastor. Com esteu veient, anem d'una un, punta de Sant Andreu a l'altra. Al eh, Centre Cívic del Bon Pastor doncs, ja realitza un taller de Country Line Dance. El Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix avui, de 3 quarts de nou a 3 quarts de 10 de la nit, el taller Country Line Dance. El professor que impartirà la classe serà el Miguel Carpizo, cal inscripció prèvia i organitzat per Bonpas del Vall i Valls de Saló del Bon Pastor. I per últim, abans d'intentar contactar amb els nostres companys d'esports, el que també volem oferir-vos és aquesta col·lecció ferroviària que realitza la Biblioteca de la Sagrera, la Marina Crotet. A la Biblioteca de la Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú.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 Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Amb Jordi Garcia i amb Frederic Moniante, que es troba a l'altra banda del Fil Telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs ens, eh, ens prepara un cap de setmana força mogut, eh? I sobretot diumenge, aquesta, aquesta visita a la festa llarga de l'Hospitalet pot ser una mica... Doncs que ens posi els pèls a punta fins al final, no? Exacte, exacte. Sí, l'acord del partit diumenge a les 12, la feixa llarga, l'Hospitalet Sant Andreu. Un partit complicat. Ja t'ho dic ara, el Sant Andreu està a 5 49 punts i l'Hospitalet Vuita 46. Uh -huh. Per tant, en cas de derrota, l'Hospitalet que passaria al Sant Andreu a la classificació. Uh -huh. Per tant, és, és, és partit difícil, contra un rival bastant directe, i que aquí, com que queden ja set jornades perquè acabi la lliga, i ja començar a decidir si algun equip es queda despenjat o qui té més opcions de pujar i qui no. Mm. Pot ser complicat. Doncs sí, la veritat és que un partit com el de Sant Andreu i l'Hospitalet, que es troben a les parts altes de la classificació, doncs pot ser trepidant en l'últim moment. Exacte, mira, un Hospitalet que, de fet, no sé si s'esperaven estar tan amunt, perquè recordem, són nous a la categoria, les engrores passades estaven a tercera i van acabar pujant, Mira, la, la jornada passada van perdre les Balears contra les Balears, però venien de 10 jornades sense perdre mm. Seguides Ara, A principi de temporada estaven jugant amb el descens i ja estan gairebé a gaire, gaire, dalt i estan en una dinàmica molt positiva i arrebrent al Sant Andreu que bé, venia, el Sant Andreu veia tres partits fàcils que hauria pogut guanyar que els ha acabat empatant els 3 i no sé, no m'ha cap de fer tan bona sensació com els partits anteriors mm. També cal dir que el Sant Andreu, l'últim desplaçament complicat que va tenir, que va ser el de la Cana, el va aconseguir guanyar per tant, aquí pot passar qualsevol cosa eh, seran diumenge al matí no sé si d'infarct però gairebé uh -huh. i evidentment eh, retransmès en directe per aquesta casa ah, exacte, aquí estarem a partir de les 12 tenim, a, tenim el Víctor al camp, també serà el Jordi Otasson estem mirant el Marford també pot anar-hi i també estaré jo mateix a l'estudi aquí estarem tots uh -huh. muntant el partit com sempre jo hi ha una cosa que eh, no acabo de veure clara que és que perquè a la Unió Esportiva, Sant Andreu s'ha molestat a organitzar un autocar per 4 euros, quan eh, d'anar d'aquí a, a, a l'Hospitalet, en metro, vas més, et costa menys, no? Exacte, i probablement fins i tot seria més bàtit, però suposo, bé, la, la diferència de preu, a si l'autocar són 4 euros, anar i tornar serien uns 3 euros, 20, 3 euros, 40 en metro... Suposo que 60-80 cèntims extra són per fer el caliu, per estar a afició i per fer que la gent ja des del bon matí estigui més animada i estigui més receptiva i pugui fer més sarau a la grada. O sí, per treure't la bufanda, no? Exacte. <risos> que, com, és com, com el viatge que vas organitzar a Sabadell, que si comparaves el preu a entrada i autocar et sortia una mica més car que anar amb tren i comprar l'entrada allà, mm. però bé suposo que ser, per, per aquest fet de ser germanor i ajuntar la gent per ja començar a cridar des de vent d'hora. bé. Mm, okay. I què més tenim? Doncs tenim bàsquet, si sembla, l'Associació Esportiva de Sant Andreu, uh -huh. els nois dels Sons 21 masculí que aquesta, aquesta setmana descansen, no tenen partits, és això, aquestes competicions en què a vegades hi ha un nombre imparell d'equips i n'hi ha un que alguna setmana descansa, aquesta vegada hi toca als nois del Sant Andreu, que de uh -huh. moment, recordem, estan desens, amb 7 victòries, 15 derrotes, per mitja de la classificació, i bé, que aprofiten aquesta setmana de descans per tornar a reprendre la part final de competició d'aquí dues setmanes, i el femení juga diumenge al vespre, a les 7, per ja tota una tarda entre mig veure. a la festa del Climazor, José B un equip de Parcí Barcelona uh -huh. les noies del San que estan molt amunt estan terceres a la classificació amb 17 uh -huh. victòries i només 6 derrotes i una victòria les posaria segones Què faríem uh -huh. sense les noies, no? Exacte Baterpolo, tenim partit important el femení ja s'ha classificat per el playoff ha disputat aquesta setmana un partit d'entrenament contra el Terrassa i en disputa un altre el dissabte a la tarda contra el Cablescom les dones no fem a mi que el playoff. De fet, la setmana que ve comença... De fet, el dimarts, a Palau de des d'Esport, estem negociant per muntar un programa especial de Waterpolo amb, amb alguna jugadora estrella, entrenador i tot això. Ah, pot estar molt bé, sí. Exacte. Uh -huh. També tenim altres partits de Waterpolo, el Sant Andreu B, Trinitat Vella, que s'enfronta al Canoe B, a casa i el masculí jugarà contra l'Atlètic Terrassa, un partit difícil, però bé, eh, també pot ser molt interessant, perquè sempre està de veure equips puntes de la classificació. I, I ara, ja sí, per acabar, una apunt de natació i ja un no obert polo ha començat l'Open de, prima, de primavera de natació lliure a Madrid. Eh, són les proves individuals en què els nedadors intenten fer les seves millors marques per entrar a competicions europees o competicions internacionals. Uh -huh. eh, hi ha quatre Opens d'aquesta categoria cada... Eh... N'hi quatre a l'any, bàsicament un cada estació, i en el qual els nedadors de la Federació Espanyola competeixen per fer les millors marques interna... inter... per entrar a competicions internacionals. De fet, l'Èrica la... Vella de Ceja es va classificar ja en competició internacional per 800 lliures, de fet, va superar la marca mínima espanyola per un segon. En tant, moltes faig sents a i la resta de nedadors del Club de César Andreu que durant aquest cap de setmana participaran en les seves proves intentant batre les marques d'estatletes. Molt bé, doncs esperem que els vagi, que li vagi d'allò més bé. Ah, exacte, i si no, bé, aquí ens tindreu en directe diumenge a les 12, si anem sabent alguna cosa també l'anirem comentant. D'acord, molt bé, doncs ho ens, ens ho apuntem això. El diumenge a les 12, escoltar Ràdio Trinitat Veia, 916 de la FM, i ens assabentarem de com van el els equips no del nostre barri. Ah, exacte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Frederic Moniante, i ens retrobem, doncs, això, el dimarts a la tarda en el programa Paraules d'Esports. Ah, exacte, aquí estarem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, ah, bon ja. cap de setmana. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui i ara continuem, eh, doncs, coneixent algunes de, les algunes de les activitats, alguns dels actes que es realitzen als nostres barris, com per exemple, l'exposició del 6è Trofeig Pere Gaspar al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix fins demà l'exposició 16 Trofeig Pere Gaspar, la sección de fotografía de la Asociación Excursionista Montaña organiza per CICECOP el seu concurso de fotografía trofeu Pere Gaspar. La exposición recuía una una selección de de las mejores fotografías presentadas a concurso. Avui, de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Y de 12 del matí a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 22 horas. La entrada es completamente gratuita. Molt bé. i també podem dir que aquest dissabte podeu venir a gaudir de l'espectacle musical L'Ubianca a la nau Ibanoc. En aquest concert tocarà també Xavi Guinart, el digeredor i la mandolina i Carles Martín a la tabla. L'Ubianca es forma a començaments de l'any 2009, a partir de la unió de diversos músics que havien coincidit a Venus, Ana, Diomena. Amb l'Ubianca s'introdueixen de ple en la psicodèlia i l'experimentació, amb diverses instrumentacions i sonoritats dins de l'univers de Lubyanka i que des de la conjunció, de sons i sorolls aparentment inconexos i propers a l'abstracció, passant per diversos passatges jazzístics fins a ritmes ancestrals circulars amb altes dosis de repetició i gran contingut lisèrgic. L'actuació comptarà amb projeccions elaborades pel mateix grup i que suposen el leitmotiv del concert. Dissabte 2 d'abril a les 9 del vespre, l'entrada és de 10 euros i per als amics de la nau Ivanov de 8. Doncs ara, una nau Ivanov que també és realitzant d'altres espectacles, com per exemple Aquests cavalls salvatges no m'arrencarien de si. L'Emili té 24 anys i encara viu amb la seva hermana gran, Rita. Son Orfas té una relació convencional amb Laura, una xica de bona família. Sembla que tota la seva vida està aparent, en aparent ordre, però fa temps que l'Emili sent que ha de trencar aparent ordre amb la vida que porta per, perquè l'estat anul·lant com a persona. Un dia coneix la Graciela i comença a ella un viatge cap al Plaer, conduïts per la Pilar, osei nocturna de la ciutat, que tampoc li reportarà el que ell, ell esperava. De cebut, tornarà a casa i en el camí descobrirà que do les dones del seu passat també han fet un viatge cap al coneixement d'elles mateixes. Fins diumenge, avui i demà a les 21 hores i diumenge a les 19 hores. La durada és d'una hora amb 30 minuts i la venda d'entrada és a la teleentrada o una hora abans de a taquilla i l'entrada és de 12 euros i a les, als amics de la nau i banó no, de, de 10 euros. Doncs eh, ara ens tocaria parlar de l'exposició de 25 anys de maquina Baja però l'única cosa que us podem dir doncs, és que es realitza a Can Fabra i que es pot gaudir avui de 10 del matí a 9 de la nit, demà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i diumenge a 11 del matí a 2 del migdia amb l'entrada totalment gratuïda, 25 anys de màquina baja a la biblioteca i les iglesias Camp Fabra. I ara ens n'anem al Casal de Barri de Congrés Indians, perquè allà també podeu gaudir d'una exposició que en aquest cas es diu «Expressions d'art urbà, la mirada dels joves». El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer de Manigua, número 25, us ofereix cada dia una exposició amb el nom «Expressions d'art urbà, la mirada dels joves». És una exposició que mostra de la mà dels joves les diferents formes d'expressió d'art urbà i és una activitat emmarcada dins del Festival d'Art Urbà Buen Pas Jam. Dissabte de 10 a 1 al migdia i de 5 a 8 de la tarda i diumenges només al matí de 10 a 1. L'entrada és gratuïta. I ara, si voleu que en gaudir de, amb els vostres nens, amb els vostres fills o amb els vostres cosins petits, doncs podeu passar pel Sant Andreu Teatre i gaudir del teatre musical que porta per nom Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Dreams Teatre. El Sant Andreu Teatre al carrer Neopàtria número 54 os ofereix una versió musical del conte dels tres porquets que ens farà reviure el clàssic, les tres casetes, el llop, i que a més comptarà amb altres personatges com la caputxeta vermella, el príncep, de, el príncep de la Ventafox o la madrasta de la Blancaneus. Tot comença quan la mare porqueta explica als seus fills un conte abans d'anar a dormir. Quan despertin, descobriran un bosc ple de personatges i d'aventures. Demà, de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de, de, de, de, de del vespre, el diumenge de dotze del migdia a una de la, de la tarda i l'entrada general és de 8 euros. I també, si voleu quedar-vos al Sant Andreu Teatre, podreu gaudir d'una altra d'un altre espectacle, com és aquest Re Eugenio, que torna al Sant Andreu Teatre amb un espectacle que es diu Hablamos. Avui, i després de dos anys a escena, amb l'èxit obtingut a tot el país amb con todos mis respetos, torna Reugenio Re a l'escenari on va començar el seu particular revival del mític humorista, torn alçat amb un nou espectacle, Hablamos, una nova proposta que vol tenir present, ara més que mai, el gran mestre de l'acudit perquè a Hablamos Reugenio tornarà a posar en escena més clàssics d’Eugenio i a més nous acudits que mai va poder arribar a explicar. D'altra banda, Reugenio comptarà també amb un artista convidat, Edu Mutante, un showman, un showman que no us deixarà indiferents. Per a tots arriba de nou a Barcelona Reugénio. Hablamos? No t'ho perdis. Avui a les 9 del vespre, demà a dos quarts de 10 i diumenge a dos quarts de 7 de la tarda. El preu és de 14 euros. I ara ens en anem ja directament cap al Centre Cívic de la Sagrera la Barraca i gaudint d'una exposició dels treballs dels tallers voluntaris. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca al carrer Martín Molins número 29 us ofereix de dilluns a divendres una exposició dels treballs de tallers tre voluntaris. Mostra dels treballs fets pels assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, billuteria, manualitats i patchwork organitza el professorat dels tallers voluntaris del centre cívic La Sagrera, avui de 4 de la tarda a eh, 9 del vespre. Molt bé. Doncs també volem eh, recordar-vos que tenim dues vies perquè pugueu estar informats de tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu. Una és el blog, que és totunpoble.blogspot.com i allà doncs, trobareu penjats els diferents programes que realitzem cada dia aquí. I també, si voleu estar informats i us agradaria doncs, llegir aquestes informacions, doncs el que podeu fer és entrar a la pàgina web de la nostra emissora, que és www.rtb-migfm.com. Doncs dues vies perquè pugueu conèixer què és el que passa als nostres barris. I ara el que passa el, pels fulls que tenim nosaltres aquí sobre la taula és l'exposició Encuentros, algun lloc en els llibres i que també, com hem dit, a realitzar a la nau i baròfica. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures, número 28, us ofereix aquest mes d'abril l'exposició Encuentros, en algun lugar en los libros. La iniciativa d'encuentros que organitza Silvia Japkin en el seu taller artístic a la Nau Ivanov es tradueix en aquesta exposició en una expressió oberta a totes les disciplines artístiques. Dissenyadors, arquitectes, fotògrafs, escriptors, gent del món de la dansa i la música, artistes, entre altres, gent amiga més llunyant o propera que expor posa les seves idees. I ara parlem d'una altra activitat que es diu Ruido Foto i que arriba a la nau Ivanov. Ruido Formació està destinat tant a aficionats com a a la fotografia com a fotògrafs professionals. Els projectes de Ruido gestiona busquen desenvolupar la funció col·laborativa de la fotografia documental i per això es nodreix i treballa en diferents àrees del coneixement. És una organització integrada per un equip multidisciplinari que entén la fotografia com a eina de reflexió i transformació social, un espai per ensenyar, experimentar i investigar en l'àmbit de la fotografia documental, una plataforma multidisciplinària i col·laborativa de producció cultural i un profund compromís de dinamització comunitària. L'exposició La fo mirada fotogràfica és cada divendres de 7 del vespre a 9 del vespre. Molt bé, i sembla que finalment la notícia que se'n resisteix cada dia i que no, que no sortia, doncs és la que us comentem ara mateix. És l'Aventura de conèixer exposicions. L'exposició foto interpreta la duració a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge, i dins del cicle L'Aventura de conèixer exposicions, l'exposició foto interpreta la duració de Paco Herrera, fotògraf. L'horari és avui, de 10 del matí a 9 del vespre, demà de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9, i diumenges 12 doncs, a dues. L'entrada és gratuïta. Molt bé, i tal i com ens ha comentat eh, en Dani Marín, eh, de la nau Ivanov, doncs continua una, una exposició fotogràfica que es diu Rua d'Aro, de Maria Pere Santafé, i hem de dir doncs, que eh, es realitzarà durant tot aquest mes d'abril,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 La Rua de Platja d'Aro és la més important de la Costa Brava amb una participació de més de 70 comparses i prop de 2.000 participants. Per això, Platja d'Aro ha estat inclosa com una de les ciutats carnavalesques del món. Podeu gaudir d'aquesta exposició fotogràfica avui a, les, a partir de les 5 de la tarda i fins a dos quarts de 9 de la nit. L'entrada és de franc. I nosaltres doncs, ho deixem aquí. Uh, arribat a aquest punt, doncs el que podem fer és donar les gràcies a Ana Presas moltes gràcies. moltes gràcies a tothom i, I bon cap de setmana a això, I a la Mireia Gutiérrez Bon cap de setmana I també doncs, a les Vies de So a la Raquel Martínez Nos Nosaltres ho deixem aquí Ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana que us ho passeu un medalló més bé Ens retrobem uh, la setmana que ve Doncs fins llavors que passeu una bona tarda